Book 2 94 94าสคำสันธานหนึ่งคุณสมบัติรอจนฝนหยุดก่อนรอจนฝนหยุดก่อนร e จอ รอจนดิฉันเสร็จก่อน e s p e r a até eu me despachar รอจนกว่าเขาจะกลับมา e s p e r a até ele voltar ดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้ง Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos ดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ Vou esperar até que o filme tenha acabado. Dei a chance. Espere até que o sinal da luz seja v e r Vou esperar até que o semáforo fique verde. Quando é que vais de férias? Antes do dia de f e r i a d อ ou d e p o i ainda antes das férias do verão? น i ัน n ยุดฤดูร r อนจะเริ่ r Sim, ainda antes das férias do verão começarem. Som longa, antes do inverno จ o เริ่ม Arranje o telhado antes que comece o inverno. Lave as mãos antes de sentar à mesa. Lava as mãos antes de te sentares à mesa. Fecha a janela antes de sair. q u a n d o v o l t a s para casa. Depois aulas, c a s a d e p o i s das a u l a s หลังเลิกเรียนซิมหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปหลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos. Depois de ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.